Іде конвой, стогне камінь, спиня трамваї, голосні, йдуть оточені селяни, густими жалами заліз, торби із хлібом за плечима, обличчя чорні одріллі, а ворони ведуть над ними круг сонця кола вогняні. Іде конвой і гнеться камінь, мов крига рання на воді. Ідуть похилені селяни, як у гори чорні, до лісів. Ось мачку довели до божевілля, про заїка Косинку, новели, якого не можна було читати без дригання, розстріляли. Активісти бігали по хатах і зривали стін ікони і портрети Шевченка. Богдана Хмельницького у книзі історика Покровського про Україну називано «палачом українського народа». З церков знято дзвони, поспилювано хрести, священників повиселено до Сибіру, а самі церкви. Ці яскраві і народного будівельного генія, якому було надто тісно в одноманітті глиняних хаток і солом'яних стріх, або ж позакривано, або й поруйновано зовсім. Тисячолітні свята, Різдва, Паски, Івана Купала заборонили. Колядки і щедрівки замінили пісенькою «Наш паровоз вперед літі». Ви вчилися в школі до війни. Ваш маленький брат вчиться сьогодні. Згадайте уроки української літератури. Спитайте сьогодні свого брата. Які вивчаються твори про дореволюційне життя українського селянства? Повісті Марка Вовчка, з яких ми довідуємося, що в українських селах жили самі раби. Ах, як це точно відповідає марксистському вченню – про поневолення народу при феодалізмі і капіталізмі. Але ж є ще шевченківські гайдамаки. Куди їх приткнути? До декабристів? До революціонерів-різночинців? До народовольців? Ніяк не виходить, бо в цій схемі немає місця для селян-революціонерів. «Тоді поминемо у мовчанкою і запропонуємо дітям кайдашеву сім'ю, не Левицького, і землю Кобилянської. Там рідні брати гризуться за звичайнісіньку грушу, а там брат брата вбиває за шмат землі. Ось вам яскрава ілюстрація селянської темряви, обмеженості, користолюбства». Порівняно з цими затурканими нікчемними людьми, навіть біблійний Каїн, який убив свого брата Авеля, виступає мало не героєм, бо він керувався не дріб'язковими мотивами, а відстоював власну гідність, до того ж, став, моби, своєрідним родоначальником прогресу. Бо коли Бог прогнав Каїна з перед своїх очей за вбивство рідного брата, Каїн знайшов собі жону, яка народила йому Геноха. Генохові ж породився Ірад. А Ірад появив Мегуяеля. Мегуяель появив Ламеха. Ламех узяв собі дві жони, одна на ім'я Ада, друга на ім'я Зіла. І Зіла вродила йому Губаль Каїна – правоця всіх тих, що кують мідь і залізу. З цього коротенького екскурсу в біблійний світ ви можете зрозуміти, що навіть усевидячий і всекараючий Господь Бог міг бути милосердним не тільки до нерозумних дітей своїх, але навіть до таких страшних злочинців, як Каїн. Ми ж позбавлені великодушності не тільки Божої, а й просто людської. Раз марксистське вчення оголосило селянство класом, приреченим на знищення, треба говорити про цей клас тільки погано. І не знають наші діти, що селянські сини Березовський і Бортнянський стали великими композиторами в той самий час,